Pan s vámi. Zval svaté vangli podle Marka. Když Ježíš a jeho učitníci odešli od farizeů, zapomněli si vzít chleby a kromě jednoho chleba neměli se sebou na lodi nic. Ježíš je napomínal. Dejte si pozor a vájte se kvasu fajského. A kvázu Ale oni uvažovali mezi sebou o tom, že nemají chleba. On to poznal a řekl jim, o čem uvažujete, že nemáte chleba, ještě nerozumíte ani nechápete, máte zatvezelé srdce, oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte. Nespomínáte si už, když jsem rozlámal těch pět chlebů do pět tisíc lidí, kolik košů plných kousku chleba jste ještě nazbírali? Odpověděli mu dvanáct. A když těch jsem sedm pro čtyři tisíce, kolik košíků plných kousku chleba jste ještě nazbírali? Odpověděli mu sedm. To jim řekl, ještě nechápete. Slyšeli jsme slovo Boží. Východiskovým bodem dnešního Evangelia je zapomenutí jídla. Zapomněli si vzít chleby jako jednoho chleba, neměli se sebou na lodi nic. Pak se nám ukazují dva pohledy. Učetníků a Ježíše. Ježíš nabízí svým nasledovníkům klíč k pochopení jeho osoby. Byli s ním dost dlouho a přece ho nepochopili. Také nám se často stává, že některým věcem nerozumíme a ptáme se, proč to tak je v mém životě. U máme příběh se s chlebem. Učeníci byli zaměřeni na jídlo. Protože si nevzali dostatečné množství a báli se, že zůstanou hladoví. Je to přirozené. Ježíš jim vyčítá, že se ještě nenaučili poznat klíčky jeho srdcí. On to pozná a řekl jim, o čem uvažujete, že nemáte chleba, ještě neozomíte ani nechápete, máte zatvrzele srdce, oči máte a nevidíte. Uši máte, neslyšíte. Přece jak by mohli trpět hladem, nebo nečím jiným, když jsou v jeho přítomnosti. Ježíš je záruko veškého dobra. On je tvář, milosrdného Otce. On vždycky dává. Slouží. Toto si fajzej o Ježíši nemysleli a proto je obvinuje z zlého kvasu. Dejte si pozor a várte se kvasu farizejského a kvasu hedovského otec Bédac Tíhodný upozorňuje, že kvas farizeum značí upřednostňovat lidské tradice před božím zákonem nebo kázat slovem o božím zákoně, ale protiřečit mu svým životem. Pokušení se projevuje jako neškodná přitažlivost, ale postupně se stane pastí. Člověk nikdy není pokoušen Bohem, nebož vlastní žádostivostí, říká svatý Jakub v plním čtení. Je zajímavé, říká papež František, že pokušení má tři vlastnosti. Roste, infikuje se a samo sebe ospravedlňuje. Proto Ježíš dává otázku, ještě nechápete. Když jsme v pokušení, neslyšíme Boží slovo. Pokušení nás zamyká, odníma nám každou prozíravost, uzevá každý horizont a tak nás vede ke hříchu. Smelých pokušení zachrání nás jedině Boží slovo, Ježíšovo slovo. Které je živé. Kolikrát jsme se ve svém životě přesvědčili, že Ježíš je absolutně spolehlivý a stálý, milující a milosetný. Je to pravda v našem životě? Víra je nutná na vybudování důvěry. Co je pro nás důvěra? To jsme pánách, kteří vždycky, když jsme v pokušení, Těpělý, stejně jako učitník mu říká: Zastal se, uklidni se. Vzpomínáš, co jsem s tebou učinil v té a v té chvíli? Vzpomen si, jaký je vlastně Žíž. Pozvedni zrak, pohled k horizontu, neozavírej se, a jdi dál s Žížem. Amen.